Avem o frică de viitor. Frica de viitor este legată de lipsa controlului, de ideea că nu avem un control al, al viitorului, pentru că exact cum spuneați înainte, noi nu pregătim nimic pentru, pentru viitor, nu punem nimic în noua la comună. Aș explica asta sociologic sau politologic prin următoarea uh, paradigmă. Uh, am pierdut ceea ce numeam noi înainte în sociologie sensul colectiv. Ideea că mergem cu toții, în același râu, cum ar spun presocraticii, că același râu ne duce în, în aceeași direcție. Asta este uh, lucrul principal. Uh -huh. Nu avem sentimentul unui uh, proiect colectiv, uh, că mergem în aceeași direcție. Uh, la nivel mic sau mare? La nivel mare, în primul rând, și asta ne induce frica de, de viitor, o frică de schimbare. De aceea nici măcar nu ne gândim, ne lăsăm în, uh -huh. în, în plata Domnului. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The de Curious. Invitatul meu este Vasile Dâncu. Vasile Dâncu este sociolog și profesor universitar. A deținut trei mandate de ministru și este senator în Parlamentul României. Ca sociolog, are o lungă experiență de explorare a societății românești, a mentalităților și instituțiilor din societate. Este fondatorul revistei Sinteza și al săptămânal săptămânalului Transilvania Reporter. Discuția noastră a plecat de la un interes comun, legat de felul în care noi, românii, ne raportăm la viitor. O recentă cercetare arată că suntem de părere că țării va merge mai rău, dar nouă ne va merge mai bine. Credem că, în mare parte, viitorul nostru nu este în mâinile noastre. Avem îngrijorări în fața o părem adesea lipsis de putere. Ne-am pierdut, se pare, percepția progresului. Ce înseamnă și cum am încăpătat această atitudine? Am vorbit cu Vasile Dâncu despre ce arată cifrele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 Aproape de la început Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens Și întrebări care ne ajută să fim mai buni Ca oameni și ca organizații Domnule Vasile Dâncu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc tare mult pentru discuția asta Mi se plimbă de mult prin cap ideea de a face o discuție legată de percepțiile despre viitor Și am citit recent cercetarea Ires Cred că acum știu, o săptămână două au a apărut care e institutul pe care dumneavoastră l-ați fondat, din care ați ieșit în 2015, nu? Da. da. Care este legată exact de percepții despre viitor. Și vreau să vorbim despre lucrul ăsta. Știu că vă preocupă și pe dumneavoastră felul în care ne raportăm ca oameni și ca societate și ca și colectivități la viitor. Sincer, nu mi-aduc aminte foarte bine raportul, deși l-am văzut și eu în mass media, mm -hmm. dar m-a preocupat tot timpul acest lucru, pentru că mi se pare că este... Legat direct de înțelegerea și evoluția lumii noastre Evoluția societății noastre uh -huh. Am constatat la un moment dat că au dispărut cuvântul viitor Din programele uh, politice, din programele de guvernare uh -huh. Și asta m-a preocupat Acum vreo 20 de ani am văzut prima dată acest lucru Făcând o analiză de conținut pe toate programele uh -huh. de guvernare Și mi-am dat seama că de fapt noi avem o problemă cu viitorul uh -huh. Că probabil modul în care trăim ne defectează Prezentul ne defectează relația cu viitorul în ce sens? Cred că nu avem neapărat un conflict cu viitorul, ci s-a mutat relația cu viitorul din real în imaginar. Ce se întâmplă? De fapt, relația noastră cu viitorul a devenit mai degrabă una uh, imaginară. E, viitorul se construiește în prezent, asta știm. Adică în modul cum conceptualizăm viitorul, cum pregătim viitorul, este clar că asta este o banalitate, se construiește în, în da, prezent. Da, da, da. Problema este însă legată de uh, celelalte elemente ale viețuirii noastre în societate și care până la urmă ne defectează uh, relația cu imaginalul care este legat de, de viitor. Ce am făcut noi în ultimii ani? În ultimii ani s-au întâmplat câteva lucruri în societatea noastră și în societatea în general la da, care suntem conectați. În lumea modernă. Nu ne putem uh, despăți de asta. Aș da o explicație generală care îmi place mie. Este baza unei viitoare cărți, o carte care mi-e aproape gata, dar n-am reușit să o public încă <laughs> pentru că mă apuc de fac politică și nu fac ceea ce ar trebui pentru mine. Uh, o carte care se va numi democrație și Neotribalism. Eu cred într-o teorie pe care a lansat-o acum 20 și ceva de ani, 30 de ani, un sociolog francez, filozof, Michel Mafezoli, despre faptul că trăim o perioadă de trecere. El spune neotribalism, ne retribalizăm și spune foarte interesant și asta putem să construim și la noi, o explicație bună pornind de la asta. Apare o sinergie între arhaic și noua tehnologie. Între, ideea de tribalism și Ideea de, de triburi și de, Ideea de tehnologie De posibilitatea de a articula Asemenea fragmentare socială e, Ce sunt noile triburi? Noile triburi se nasc În următoarea paradigmă Zeii pe care i-am avut până acum au murit da. Iar zeii noi nu s-au născut încă Și noi trăim aceast, acest hiatus Această perioadă Romano-Guardini pe 1600 și ceva Spunea că nu e adevărat că nu sunt Valori în momentul când apare o criză socială, culturală, cum a fost ebul mediu, nu, se nasc niște valori de criză care înlocuiesc valorile adevărate. Uh -huh. M-a văzut și am constatat și eu la noi asta, am studiat, am câteva studii realizate aici, spune în felul următor și cred că funcționează această explicație. În primul rând, se nasc niște triburi care nu sunt determinate sau nu au granițe fizice, da, au granițe geografice. culturale, uh -huh. nici sociodemografice nu au. Uh -huh. Românii se cred, 60% se cred că fac parte din clasa de mijloc, ceea ce este o da. automăgire au, au, fantastică. Se nasc cu scopul de a distruge centrele tradiționale de putere. Și asta este un lucru interesant și mai este un lucru aici. Morala noilor fragmentări și a noilor triburi care se nasc este una fără constrângere și fără sancțiuni. Adică ești liber, ești mult mai liber uh, să uh, contești puterea, să faci orice. Ai, ai, ai o libertate mai mare și fără niște. fără niciun fel de control, să, să spunem așa, fără un control social. Asta mă duce la, la, la. Vreau să întreb ceva, legat de asta, de că triburile să nască opoziție la. la, or, la realitate, cumva. Uh, îmi vine în minte uh, Edelman, organizația care face barometru de încredere în fiecare an, la nivel global. Și ce se întâmplă de ani de zile încoace este un fel de uh, dispariție a încrederii în autoritate, de orice v fel. Și ce am văzut anul ăsta, e foarte interesant, este că, și apropo de tribalism, este că nivelul de încredere în știință a ajuns la același nivel, 70 și ceva la sută, global, la același nivel un nivel de încredere în Peers, în oamenii care sunt la fel ca mine. Și asta mă duce cu gândul la ceea ce spuneți, la felul în care faptul că nu mai avem niciun fel de încredere în autoritate ne duce către o organizare mult mai tribală. Da. Pe bază de afinitate, credem în același lucru, credem că Pământul plat. Exact. Am observat și s-a văzut că ultimele revolte mari care au fost, să zicem, sociale împotriva politicii, Occupy Wall Street sau Indignados din Spania, au refuzat liderii. Asta dă ineficiență unei mișcări pentru că, de fapt, liderii sunt importanți pentru, pentru masă. Căutarea pe orizontală a similarității și a admirației. Vreau să vorbesc la cum ar trebui să ieșim din asta despre instituția da. admirației, dar uh, mm. acum, acum rămânem uh, la această uh, chestiune. În primul rând, uh, această mișcare uh, a dus uh, la pierderea încrederii în instituții. Mm -hmm. uh, până la urmă, instituțiile sunt uh, coloana vertebrală, sunt sistemul osos sau circulator, dacă nu, al influenței, puterii și uh, altor da, forme în da, da, da, da, da. societate. Sunt felul deci, în care se transferă? Exact, da. în care uh, societatea rezistă până la urmă. Uh -huh. uh, a dispărut de asemenea și încrederea în uh, ideea de tătuc, uh, pentru că până la urmă uh, este un, un element care este esențial din, în istorie. Și un lucru care este foarte important și de unde cred eu că pornește la nivel individual acest uh, lucru, este uh, singurătatea. Deci cancerul societății de astăzi este singurătatea. Oamenii singuri tot mai singuri, reușesc în acest moment să-și caute afilieri în aceste grupuri temporare care se nasc de la o zi la alta, trece la un alt grup de contestare uh -huh. sau un alt grup de afiliere și așa mai departe, cu iluzia aceasta că își caută mereu uh, un sentiment al uh, ap apartenenței iar. la ceilalți. Uh -huh. Și această fugă după apartenență fragmentare, de fapt ne face uh -huh. foarte singuri consumul de droguri de astăzi, mai ales la tânăra generație, este un fenomen legat direct de acest lucru. Uh -huh. este, am văzut în pandemie, am studiat în pandemie cu prietenii mei de la IRES, am făcut multe studii legate de modul în care își construiesc românii reziliența, cum rezistă românii în pandemie. Am aflat, de exemplu, că în jur de 25%, aproape de țările nordice, dar sigur că era din cauza pandemiei sau da. în pandemie, se simțiau singuri, sau au simțit singuri. Dar, pe de altă parte, peste o treime dintre pensionarii României, câteva milioane de oameni, trăiau singuri. Le lipsea partenerul, le lipsea familia nu, și trăiau singuri. Deci, dincolo de acestea, și sunt câteva studii interesante în, în ultima vreme despre singurătate, eu cred că această degringoladă, să spunem, a individului, și această defecțiune în relația cu viitorul ține nu. de modul lui în care își face inserția în societate. Și mai sunt aici câteva lucruri care derivă din asta până la urmă. Pentru că din aceste lucruri derivă dispariția unui contract social pe care l-am avut înainte cu societatea. Era un contract de reciprocitate. Contractul social înseamnă că eu fac ceva pentru societate și cer ceva în schimb. Primez recunoaștere, primez funcții, mm. primez la un moment dat altceva, ce-mi ce doresc eu cumva sau în conexiune cu ce pot să ofer. Mm. Uh, astăzi, milenians și celelalte generațiile noastre nu mai, respectă, nu mai uh, respectă un contract de genul acesta, pentru că ei știu că au drepturi, uh, dreptul lor este de a fi pur și simplu și da. trebuie să primească ceva în schimb hedonismul a, trăi, a avea experiență la un loc de muncă este cel mai important lucru, să ai cât mai multe experiențe. Se duc și spun direct la interviurile de angajare astăzi, am făcut multe cercetări pe tema asta, spun direct am venit la acest loc de muncă pentru că vreau să câștig un ban și să pot să mă exprim pe mine în societate altfel. Foarte rar găsești unii care spune vreau să fac carieră aici, vreau să mă perfecționez, vreau să Adică o gândire pe termen lung. Gândire pe termen lung mm. În sensul acesta că vreau să ofer ceva societății. Nimic. Mm -hmm. Este o, o altă, cu totul altă, viziune. Mm -hmm. Mai este și în defecțiunea asta a relației cu viitorul, mai este și ceea ce am putea să numim frica de schimbare. Frica de schimbare este generală în lume, în istorie. Astăzi însă frica de schimbare este mai puternică, pentru că viitorul are o mai mare grad de nesiguranță, pentru că dacă nu ne-am gândit la viitor, dacă nu l-am pregătit atunci, evident că uh -huh. viitorul este mai negru decât este în realitate. Uh -huh. Ne sperie și mai mult. Și atunci apare ceea ce este o explicație pentru mine. De ani de zile am studiat ceea ce am putea să numim scala de distanță socială. Acum, apărut în timpul COVID-ului a apărut un concept absolut imbecil, greșit, despre distanța socială. Distanța socială uh -huh. nu este distanța spațială între eu și dumneavoastră, distanța socială este distanța imaginară între mine și. Uh, da, dumneavoastră. a fost prost numit distanța geografică, distanța socială, nu? Uh, distanța socială la noi, după 90 și după 1990, este uh, foarte mare între oameni. Uh, deci, și avem câțiva indicatori. Indicatorul de încredere în celălalt, să zicem, la prima întâlnire. Deci, ideea că... Dumneavoastră pe care nu vă cunosc și ne întâlnim prima dată, pot să am încredere? Este la noi, era când l-am măsurat eu acum câțiva ani, dar nu cred că s-a schimbat foarte mult, de la 6% sau până în 10%. Societățile mature care știu să gestioneze riscul au în jur de 30%, 40% societățile anglosaxone încredere în celălalt. Încrederea în vecin, mai sunt indicatori încrederea în colegul de muncă mm -hmm. și alte. Încrederea în familie la noi este nevrotică, este de peste 80%. Asta înseamnă, Ce ne spune asta? Asta înseamnă că ne retragem în, în mediul, sigurul mediu în care ne simțim bine este oarecum familia. Mm -hmm. Și asta este foarte rău pentru că apare, uitați-vă în politică, sunt... Fini, nași, a, a, cumetria, amestecuri din astea. Dar nu-i spunem că, noi capitele cumetria. Cu adevărat, nu funcționează încrederea în, în ceilalți. Nu, nu. Oamenii construiesc asemenea relații de încredere pornind de la, de la familie. E interesant asta, pentru că dacă ne gândim la relația între noi și viitor, ea este o funcție a capacității de a crea relații. Adică, degeaba mă gândesc eu singură la viitor, că nu pot să construiesc de una singură nimica, nici pentru mine, nici pentru familie, nici pentru companie, nici pentru nimic. Și dacă nu avem încredere în nimeni din jurul nostru, atunci probabilitatea de a investi în... în, în, în astăzi pentru a crea ceva în viitor este foarte mică. Este ca și e... cum economisești ceva pentru viitor, adică pui ceva deoparte, da. pui o relație cu celălalt, uh -huh. pui o încredere în celălalt uh -huh. sacrifici ceva de astăzi pentru ca mâine uh -huh. să poți să faci asta. Aceasta este forma de tribalizare cea mai puternică uh, retragerea uh -huh. aceasta în grupul proxim, uh, imposibilitatea de a ieși eu. Mă duc aminte, este un reflex al nostru. Eram în anii 93 sau 94 uh, la Paris studiam la Maison de Sciences de l'Homme cu câțiva profesori francezi când că îmi pregăteam doctoratul. mi am făcut doctoratul aici, dar citeam vara în vacanță, aveam niște burse ca să mă pregătesc pentru că nu aveam bibliografie aici. Și mă aduc aminte că am văzut pe un profesor, m-a rugat să țineam niște seminarii de, de, despre tranziție în Est, despre cultura Estului și câteva lucruri despre asta. Și l-am dat mai invitat să evaluăm pe uh, studenții de la Sciences Po. Și era acolo o... O, un proiect în care le dădea două, trei proiecte la o grupă și lucrau în colectiv. Uh -huh. Lucrau studenții și primeau o singură notă. Și eu mă gândeam, obișnuit aici, că trebuie să-i diferențiem pe studenți, să fiecare să aibă nota lui, să știm bine, să ierarhizăm în clasă, în grupă. Și ziceam, domnule profesor, dar cum reușiți? Le dați aceeași notă la toți? Da, aceeași notă. Își asumă notă asta. Da, da. Lucrează împreună, e obișnuit să lucreze împreună și după ce am făcut un experiment și eu la IRESC, am angajat la un moment dat dintr-o grupă care lucrau foarte bine la sociologie am angajat 10 oameni. Mi se pare sau aproape 10 și astăzi sunt aproape toți. Doi au plecat, dar uh -huh. restul sunt aproape toți pentru că am observat că lucrau împreună. La noi este foarte greu să pui o echipă să lucreze la un proiect, de exemplu să scrie un proiect. Ca aici se vede cel mai bine. Trebuie să... Scrie împreună, să-și ia fiecare uh -huh. bucată, să comunice mult, uh -huh. să curgă textul, adică să-și împartă ideile. Uh, și avem o mare problemă aici în a uh, construi echipe în a munci împreună. Uh -huh. Competiția devine instant regula unei echipe, competiția între ei și nu competiția cu alte echipe. Vreau să, o să ne întoarcem la ideea asta de competiție, uh, dar că mi se pare foarte interesant... Uh, ideea de felul în care noi înțelegem individualismul și competiția. Uh, și o să mă întorc la asta. Uh, vreau să vorbesc un pic despre cifrele de care ziceam și să-mi spuneți cum, cum, cum le putem citi, ce înseamnă ele. Uh, am ales câteva. Uh, 66% dintre noi, spunem, ne facem planuri de viitor. Restul evită să se gândească, deci o treime evită să se gândească la viitor. Um, și avem acest procent foarte interesant între 84 și 89%. Um, Dumnezeu are planuri pentru mine, doar Dumnezeu poate decide viitorul, uh, viitorul depinde de generațiile viitoare uh, și o să vorbesc puțin despre încrederea în viitorul țării uh, un pic mai încolo. Ce e... Deci de, de ce e...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 Că mergem în aceeași direcție. La nivel mic sau mare? La nivelul mare, în primul rând, și asta ne induce frica de, de viitor, o frică de schimbare. De aceea nici măcar nu ne gândim, ne lăsăm în, în, uh -huh. pe mâna în plata Domnului. Îi respect foarte mult pe cei care sunt foarte credincioși și eu cred că sunt un, un, un creștin care sunt credincios, dar dacă ne uităm un pic mai bine. Vedem că sentimentul de religiozitate în sondaje sau în închetele noastre crește odată cu vârsta, odată cu apariția neputințelor, a unor forme de neputință. Asta înseamnă că uh, când ne lăsăm în plata lui Dumnezeu, în, în voia Domnului, în brațele Domnului, înseamnă că, de fapt, ne-am pierdut o parte din propria noastră forță, de propria individualitate și ne lăsăm uh, să, uh -huh. se, să facă El ce știe cu, cu noi. Uh -huh. Deci aceasta este arată că, uh, de fapt, când nu ne facem planuri de viitor sau nici măcar nu ne gândim la viitor sau nu credem în forța noastră, în forța votului, de exemplu. Că degeaba mergem să votăm, sunt tot așa vreo 60% care mi se pare că spun că, de fapt, alții hotărăsc pentru viitorul. Exact, exact. Asta este sentimentul de abandon și asta înseamnă că abandonăm ca ființe sociale în lupta noastră și asta se vede și dacă vorbim despre capacitatea noastră de acțiune, despre capacitatea de coagulare în, în militantism. Avem o apatie care nu este numai apatie politică, pentru că apatia politică o putem înțelege. Nu avem încredere în instituții, ne-au trădat liderii de-a lungul timpului, țara nu a performat foarte mult, dar este și o apatie în ceea ce privește Națiunea noastră ca ființă socială, lupta noastră pentru drepturile noastre, pentru a ni se recunoaște propria noastră contribuție la, la societate, pentru lupta pentru ideile noastre, pentru că toți avem ideile noastre și credem uh -huh. că sunt cele mai bune uh -huh. și că societatea ar trebui uh -huh. să meargă ca noi. Când 80 și ceva la sută și acum dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită, dar, de fapt, ne uităm mai încolo la alte întrebări care spun că 60% spun că va fi bine, 70% pot să spună că viața lor va fi mai bună anul viitor. Da, da. Asta înseamnă, e schizofrenie. Este de înseamnă... această diferență între țări o să-i meargă mai rău, instituțiilor o să le meargă mai rău. Deci dacă ne uităm cu ei, o să-i meargă mai bine sau mai rău, noi o să ne meargă mai bine și de la noi încolo, tuturor le vor merge mai rău. Inclusiv familiei noastre. Deci cum e posibil să cred că mie o să meagă mai bine dacă cred în așa mare măsură că restul o să fie, o să le fie tuturor mai rău. Asta este o formă de egoism, de, de retragere din social, de încapsulare a, a euului tău într-o într dimensiune imaginară, dar nici măcar dimensiunea imaginară, noi nu încercăm să ne salvăm prin imaginar pentru că atunci am crede în lideri, am crede în proiecte. Am proiectat ceva în viitor, ceva în viitor de fapt. Uh -huh. Noi pur și simplu avem un fel de individualism de conservare, o formă de uh -huh. cultură patriarhală în care uh, evităm, vrem, am vrea ca lumea să, uh, să rămână la nivelul acesta, așa cum suntem bine sau rău, să nu se schimbe uh, lucrurile. Și cred uh -huh. că aceasta ține de capacitatea, percepția. Sau autopercepția capacității noastre de acțiune în, în viitor? Ați spus de multe ori, ați folosit a, ideea de control, ați folosit ideea de putere, de a, capacitate de acțiune. A, pe mine asta mă aduce cu gândul la un concept din psihologie care se numește, nu știu cum să-l numesc, puterea de a influența realitatea, agency. Agency. A, nu știu cum să-l traduc în găsit o traducere bună. A, și pentru că. Puterea asta este direct legată de capacitatea de a construi. Eu m-am uitat mult la ea din punct de vedere antreprenoriat pentru că este, este calitatea esențială a antreprenoriatului care antreprenoriat este esențială spre creație, despre a, a crea ceva ce nu există încă, despre a schimba viitorul sau a crea viitorul. Și Uh, ați spus când, când spuneți uh, control, când spuneți capacitatea de acțiune Am sentimentul că asta am pierdut Deci un fel de putere personală, de încredere în capacitatea personală De a schimba ceva în jurul nostru Dincolo de ceea ce vorbeam de sensul colectiv În care de fapt facem o imersiune în social Și spunem cu cei asemănători cu mine Mergem mai departe da. cu toții, am încredere în generația mea Sentimentul de generație. Uitați-vă la scriitori, a dispărut sentimentul de generație acum. Hmm. Dar asta este o temă foarte complicată și diferită de asta. Să numim la antreprenoriat, da. pentru că asta este o temă care m-a obsedat și pe mine. Capitalismul fără capitaliști, pe care l-am construit noi după 1989, de legat a, de da, a avut de suferit din două motive. Unul pentru că se refăcea o conversie, a, capitalului politic de dinainte de 89 și o parte uh, a venit după 90 și a venit mai de, ca un contraexemplu, pentru că și intelectualitatea și uh, politica de opoziție, să spunem, la PDSR-ul de atunci, la Ion Iliescu, uh, spunea că nu avem nicio șansă să facem, și cred că aveau și dreptate, uh -huh. nu avem nicio șansă să facem, nu avem informațiile, nu ne protejează nimeni, noi nu ne pricepem la capitalism și atunci... Ei lăsăm pe ei. E nu mai treaba lor. Ei, de fapt, construiesc un, o democrație originală și construiesc un capitalism uh, cu uh, figuri socialiste, comuniste, și într are, care măsură au avut dreptate. Uh, pe de altă parte, uh, i-am studiat și am făcut de-a lungul timpului și studii pe cei care au avut curajul să uh, uh -huh. întreprindă, să, să facă un, uh, să, se miște, da. să-și forceze destinul. În general erau oameni care aveau o uh, mare încredere în sine, uh, aveau încredere în, în propria lor uh, uh, forță de a face ceva. Uh -huh. uh, o formă de nebunie din asta, o energie care venea din lăuntru uh, și care nu era educată social. Pentru că uh, dacă vorbim de asta, de capacitatea de a acționa, îmi aduc aminte o parabolă foarte frumoasă dintr-o lucrare a uh, lui Nicolae Steinhardt din cred că îndăruind vei dobândi spune acest lucru. Vine un tânăr călugăr, un tânăr la o parte a unei mănăstiri și îl oprește, sta, îl caută pe stareț și îi spune Părinte, eu n-am nici lumină, nici înțelepciune, n-am nici credință. Nu pot să ofer nimic, dar aș vrea să vin la mănăstire. Și în loc să-l alunge starețul zice, vină aici și uh, încearcă să dăruiești toate aceste lucruri celorlalți. Și atunci... Numai dăruindu-le le vei dobândi și tu, pentru că sunt elemente de relație, de aceea când mm. și încrederea aceasta de a acționa. Este o chestiune care ține până la urmă de relație. Cred că data trecută când am discutat noi, am discutat și despre ce ar trebui făcut pentru educație. Dacă putem face o educație pentru ca să schimbăm lumea. Eu cred că una dintre lucrurile cele mai importante este educația pentru relaționare. Uh -huh. gândirea că de fapt te împlinești prin celălalt ideea că de fapt uh -huh. în, pentru viitor este foarte important să cauți sprijin în zona ta. Asta presupune să pleci de la ipoteza de încredere, nu de neîncredere Și să, Aici este legătura pentru că uh -huh. trebuie să ai o minimă încredere în celălalt, până la cum să zicem așa, uh -huh. dovada contrarie să spunem uh -huh. dacă putem să zicem asta adică aceast, acesta este un lucru foarte important este un analist american important care la un moment dat l-a contrat pe Freud și Karen Horne, care s-a spus că este femeia care l-a castrat pe Freud pentru că ea a reinterpretat freudiană din următoarea perspectivă. Nu instinctul sexual, libido și alte lucruri sunt în centrul defecțiunii noastre între noi și lume, ci capacitatea de comunicare și încrederea în celălalt. Adică despre asta spune a descoperit Freud, chiar dacă i-a dat o altă metaforă, el a pus o metaforă mai degrabă sexuală pe acest lucru, dar nu, spune, este vorba de comunicare. Și înlocuiți cuvântul sex sau libido, de acolo comunicare, și o să găsiți altceva. Și ea, în horne are și niște cărți aduse în unul de lemn, întotdeauna studenților mei mai mult acum nu prea mai rău de studenții să citească, dar are o carte despre nevroza, principale nevroze ale lumii noastre, foarte interesantă și explică foarte mult din ceea ce se întâmplă și, și uh -huh. acum. De aceea, cred că este foarte important și un alt tip de educație pentru oameni. Uh -huh. Am încercat să construiesc ce -ți pune în ea? împreună cu colegii mei la uh, Sinteza de la Ires și uh, cu echipa mea mare de intelectuale am vreo 5 ani am lucrat intens la o revistă, Sinteza, în care am încercat să dăm niște cadre de interpretare a lumii. Pentru că mi-am dat seama că marea problemă a oamenilor este că în fața unor... Uh, explicații diverse. În fața diversității, oamenii se sperie pentru că au criterii se aleagă. Se uită la o poză de într-o seară și mm -hmm. văd o explicație. La același lucru văd o altă explicație. Colegii de le spun altceva și omul este singur în fața acestor explicații. E mai bine când ești singur în fața necunoscutului. Că atunci cauți o explicație în mintea ta, în inima ta, în sufletul tău mm -hmm. și când calea minții nu funcționează, am scris-o într-o lucrare, merge calea inimii. Alege emoția cu care și poate că alegi mai bine, câteodată te explici mai bine. Marea problema este nevoie de explicații. Am încercat prin revista Sinteza, atunci o distribuiam la toți politicienii, consiliarii locali din orașe, dădeam vreo 15.000 de exemplare gratuite, o revistă de 200 de pagini, cu cei mai intelectual de a noi pe care reușeam să-i prind, să explicăm câte o temă. Oamenii se încerce, se încerce cum spune un sociolog american, o imaginația sociologică este să se explici semnificația ta și a faptelor tale în contextul social. Asta este primul lucru care este foarte important. Să încercăm să le dăm oamenilor uh, niște cadre în care să-și explice lumea. Să se poată uita uh, dacă îți alege ecranul tău să zic uite, și explicația trebuie să fie una nu numai fragmentară la un element să încerci să-i dă o explicație mai largă omului. Să se vadă proiectat și în social și în politic. și Al, al doilea lucru care l-aș face aici și Cred că este un lucru, Fănuș Neagă spunea la un moment dat despre un fotbalist care la un moment dat a avut o mare problemă, spunea noi construim statui doar pentru ca să dăm cu pietre în ele. Marea noastră problemă este o autoflagelare, o lipsă de încredere în propriile noastre forțe. Noi trebuie să construim instituții ale admirației. Uh, Uitați-vă când uh, câștigă cineva ceva sau li se întâmplă, Simona Hale, probleme cu incidentul legat de uh, analize legate de dopaj Imediat uh, jumătate din fanii ei au început să -o denigreze. o denigreze Au început să, să transforme tot ce a făcut această fată minunată pentru România în zero uh -huh. Ori instituția admirației, asta trebuie activată pentru că înseamnă să-l valorize pe celălalt Înseamnă să-ți găsești modele și ce, spune, ce spunea în 80, m-am văzut de exemplu despre această uh, sinergie între arhaic și tehnologie. Astăzi, influențarea uh, este, după părerea mea, o valoare falsă de înlocuire, uh, faptul că nu mai avem lideri uh, și uh, sunt milioane de influență adică mii de sau sute de mii de influență în toată lumea asta care nu au nimic de comunicat nu sunt lideri în vreun domeniu nu sunt intelectuali nu sunt jurnaliști ci pur și simplu țin loc de zei sunt niște zei falși pentru da. că de exemplu îl văd pe un mare influență la nostru este David Popovici influență la adevărat este un băiat care îi poate inspira pe oameni îi poate duce le arată o cale pe care poți să mergi da. Cred că e parte din același lucru pe care îl vorbea mai devreme. În momentul în care încrederea noastră în instituțiile societății, da, poate să fie orice formă de autoritate, da, de la directorul de școală până la șeful de guvern sau șeful de biserică, orice, orice vrem, șeful postului de poliție, când scade încrederea în genul ăsta de autoritate, ce facem este că și cre crește încrederea în același timp în, în prietenii noștri, uh, mie îmi pare asta o consecință firească. Adică faptul că avem mai multă încredere în niște oameni care poate uneori, cum spuneți, nu au nimic de spus, alteori, cum e David Popovici, au lucruri de spus. Faptul că avem mai multă încredere în ei decât în um, nu știu, poate un scriitor sau poate un gânditor sau un um, om de cultură e o formă în care se manifestă uh, dispariția încrederii în autoritate. Este explicabil. Și eu zic că nu, nu este un fenomen uh, care să spunem să fie anormal. Este o formă de adaptare a oamenilor la realitate. Da, Și aceasta, da, căutarea da. unei încrederi pe orizontală mai degrabă, o încredere fictivă, pentru că nu este o relație directă cu idolul, să spunem. Deci este o relație mediată și asta le dă și sentimentul fals al comuniunii, uh -huh. pentru că până la urmă eu cred că lecția cea mai importantă pe care ar trebui ca elitele să o furnizeze celor din, de sub ei, pentru că uh -huh. e greu să ne putem imagina o societate fără elite. Astăzi încercăm acest lucru. Încercăm o distrugere a elitelor, uh, pentru că există o deconstrucție continuă a idolelor, a zeilor. Spunem acum că este o ideologie progresistă. Nu este ideologia care... Uh, woke, ideologia woke și alte ideologii care au venit astăzi. Sunt doar o consecință a tribalizării lumii. Uh, trebuie să o spun din nou. Pentru că, de fapt, această deconstrucție continuă duce până la urmă la golirea de zei uh, a panteonului și atunci trebuie să pui ceva în loc uh -huh. este un sociolog care îmi place mie foarte mult și pe care l-aș recomanda întotdeauna ca să fie citit care vorbește despre societatea lichidă și despre faptul că de fapt apare o lichidizare a iubirii a sentimentelor de apartenență a întregii societăți Adică, de fapt, totul se transformă într-o într ceva care este fără formă. Adică dispar formele și rămân doar substanțele care se amestecă între, între ele. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că uh, trăim exact o perioadă în care. Uh, totul avem... este relativ? Totul este relativ, poate fi relativizat și poate lua diverse uh, forme. E, și adevărul e, este ceva ce putem. Și adevărul a devenit post-adevăr, așa cum am văzut. Între adică dacă din, ni se potrivește păcate, bine, dacă nu, nu e adevăr. Da, sentimentul aeroportului, adică, zicem, am, sunt, am sentimentul că sunt într-un într avion, suntem în aer, dar aeroportul pe care trebuie să aterizăm încă nu s-a construit. Și știm că nici un avion nu rămâne în aer. Adică, și acesta este sentimentul acesta uh -huh. de nesiguranță și de neputință pe care îl au oamenii uh -huh. astăzi. Și uh, vedem că sunt foarte multe motive pentru care uh, fac uh -huh. asta. Uh, și una dintre motive este tocmai această uh, a dispariției cultului elitelor. Uh, astăzi eu urmăresc, uh, sunt și al unui scriitor, și urmăresc ce se întâmplă cu... Uh, scritorii noștri, ce se întâmplă de exemplu cu un intelectual remarcabil care este Mircea Cărtărescu și uh, care pe bună dreptate cred că uh, este un candidat, uh, din păcate au mai fost și mulți candidați, uh, Laurenț Iulici a scris o carte frumoasă Nobel contra Nobel cu scritorii care nu au luat Premiul Nobel, dar care sunt uh -huh. giganți și cu unii care au luat Premiul Nobel dar era mai degrabă o definiție politică mă uit la modul în care se face zilnic o deconstrucție a unor rome inteligenți a ideii de candidatură a unui român la... ar fi minunat ca Mircea Cărteris dar sunt și alți scritori care cred că ar putea să iau în de la noi uh -huh. această lipsă de credere în celălalt și această lipsă de sentiment al solidarității până uh -huh. la urmă și acest lucru s-a produs și este și un efect al schimbării bruște din 1989 pentru care probabil că nu eram pregătiți spun de multe ori și economiștii și ați văzut, probabil că zic câteodată, că trecerea directă de la societatea comunistă la societatea capitalistă la economia de piață, ca o ideologie a Băncii Mondiale, o ideologie a Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional, dintr-o dată a fost o greșeală, spun unii, pentru că s-au prăbușit prea repede anumite structuri fără să se poată construi celelalte. Asta e din categoria viitorul nostru, nu e al nostru, mai era un răspuns tot așa, cu vreo 70 și ceva la sute, instituțiile internaționale și unul europeană ne construiesc viitorul. Um, nu știu dacă e productiv să ne gândim așa, pentru că până la urmă nu ne-a forțat nimeni. Adică, um, e ceva foarte interesant aici și vreau să vă întreb cum vedeți. Este um, pe undeva trăim o zonă de prosperitate de bunăstare de, um, cumva rezultatul propriilor noastre alegeri din ultimii 30 de ani să mă refer numai la ultimii 30 de ani um, dar pe de altă parte avem sentimentul ăsta de, um, de neputință ca și cum n-ar fi fost alegerile noastre um, adică ne plac rezultatele bune ele sunt uh, ale noastre le acceptăm, le folosim ne bucurăm de ele dar restul nu e problema noastră de... Și e ceva ce nu înțeleg și care cred că are legătură Cu a ne asuma riscurile și greșelile Care vin cu curajul de a, de a proiecta viitor Da, cred același lucru Am studiat mult timp teoria lui Ulrich Beck Legată de societatea riscului și sociologia riscului uh -huh. Uh, am văzut cum funcționează și la noi aceste lucruri. Cum? Uh, primul lucru, prima extinție din social, să spunem, pe care și-au făcut-o România, a fost în perioada comunistă, când uh, oamenii spuneau nu este treaba noastră, chiar nu puteau să influențeze cu nimic. Așa, și. Da. Atunci făceau mici rețele de supraviețuire. Ăla de la librărie, știu că îmi -am după cărți, și ăla de la librărie trebuia să cunoști un, unul de la Prozar, care primea de la librărie cărți și că mi-a luat toată trilogia culturii, mi-a făcut o rost unul care vindea mezelul, care era un prieten de-al meu, pentru că el lua de la librărie uh -huh. când apărea ceva, de dădea și lui și făceau da. așa circuite de supraviețuire. Asta înseamnă că individul se retrăgea în momentul ăla din spațiul social. Și nu avea nicio responsabilitate. Și atunci de-aia am zis că noi nu eram, nimeni nu era vinovat de comunism, toată lumea era, a fost rezistentă, scritorii toți spuneau că au de desertat și când a venit Revoluția n-au mai avut da, opere desertat. Da. Deci, cum să spun, aici era cumva era un mecanism de supraviețire a individului care uh -huh. se derobă de responsabilitate. Nu am avut nicio responsabilitate cu comunismul, a fost alții, au fost cei care au făcut. După 90 a continuat, să spunem, a fost o continuitate în ceea ce prește acest sentiment al ieșirii din istorie pe care o avem noi ca indivizi, din păcate. Și considerăm că opțiunile noastre, deși eu cred că țara noastră a avut foarte mare noroc. Uh, unii când îi aud pe dacopați că vorbesc despre grădina Maicii Domnului mă gândesc că de multe ori ne-am făcut atâtea lucruri greșite și totuși istoria ne-a sprijinit în multe uh -huh. situații, de la crearea statului național român, da. România mare, uh, revoluția din 89, cred că uh, apropo de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu este problema în acest moment, a fost soluția, deci noi dacă ne uităm și lucrez acum la o, ca și candidat pentru o funcție în Parlamentul European, lucrez la un proiect despre uh, România și Europa, despre împiedicările noastre, despre cum dăm vina pe alții pentru alegerile noastre. Uh -huh. Într-adevăr, nu întotdeauna am ales noi, ca indivizi, dar uh, noi nici nu aveam capacitatea să spunem, să alegem uh, liber uh, aceste uh -huh. lucruri. Unele da. lucruri le-am luat ca formule. Eu când spuneam despre trecere, despre trecerea directă, bruscă, era marea teorie a cozii câinelui. vă aduceți aminte, în anii 90, cum tem coada câinelor, o tăiem direct sau o tăiem pe bucățele, pe bucățele cu suferințe da. mai, mai mari, așa, dar aceasta este, este problema noastră până la urmă. Acum, dincolo de, sigur că propaganda rusă din războiul hibrid da, pe care da. Rusia îl face, ne aduce la, avem tot felul de și care vorbesc despre chestiunile astea și, într-adevăr, ei se folosesc de un sentiment emoțional al de pe care îl are individul în acest moment. Dar asta nu înseamnă că, chiar dacă cred peste 50% din oameni, nu înseamnă că au dreptate. Este doar se dreptatea sentimentului lor. Cu adevărat au acest da, sentiment. Da. care um, ați spus de, de sociologia riscului, care-i legătura între um, tendința asta de a, de a ne, ne ceda responsabilitatea um, și capacitatea de a construi în viitor? Este una foarte directă și vă spun precis formula și unde greșim și noi în societatea noastră, în ceea ce privește individul. Oamenii după 1990 au fost puși în situația de a gestiona riscuri mai mari decât erau pregătiți. Uh -huh. Și atunci au apărut mai mult, două, cel puțin două forme de evaziune în fața acestui lucru. Magia, imaginarul. Uh -huh. uh avem o încredere, cum vorbeam înainte, prea mare în, în capacitatea noastră de a face anumite lucruri. Credem că ni se va întâmpla lucruri, un lucru bun, indiferent de ceea ce facem. Delegăm spre Dumnezeu responsabilitatea viitorului. Uh -huh. Deci aceasta este o reacție la faptul că nu putem gestiona riscurile. Și am fost lăsați uh -huh. dintr-o dată cu, să gestionăm niște riscuri pe care nu suntem capabili. Uh, și uh, aici greșeala societății noastre pentru că în, după 90 în diverse forme, mai mult electoraliste, am încercat mereu să-i dăm individului ceva, să-l ajutăm să treacă peste o lipsă, mm -hmm. dar nu să-i dăm o undiță, cum se spune în da, budism, da, adică da, pentru a pescui. Da. Nu ne-am uitat la cum îi creștem capacitatea lui de reziliență. Să lucrăm la educație, să lucrăm mai mult pentru la, la sănătate. Și mai ales încrederea în el, uh -huh. să-i dăm instrumente ca să se simtă capabil să se lupte cu lumea. Uh -huh. Eu nu sunt, deși sunt social-democrat, de foarte multe ori nu suport discursul redistribuit despre redistribuție tot timpul. Redistribuim, dăm, uh -huh. înțeleg, nivelul pensiilor și nivelul salariilor din România va trebui să crească până la un nivel în care să fie. Omul să poată face față nevoilor da, da. Dar discuția despre construcție socială Despre societatea viitorului Nu este una despre pensii și salarii Deci prima, prima dimensiune Vorbeam despre, despre uh, relația asta Între a nu ne asuma responsabilitatea Și capacitatea de a construi viitorul Și am spus că prima uh, dimensiune Este legată de faptul că am, am, am avut Prea multe Elis. riscuri și prea puține instrumente, și atunci cumva ne-am dus pe de-o parte, ați spus, în gândirea asta magică, în așa, și pe partea cealaltă? Și pe partea cealaltă am încercat să găsim cea mai proastă soluție, să fugim de societatea noastră. Ne-am dorit să emigrăm și am plecat în afară, avem vreo 5 milioane de oameni uh -huh. plecați în afară. Uh -huh. Acești oameni sunt oameni care uh, erau activi, foarte mulți dintre ei erau activi. Uh, erau niște oameni care doreau mai mult. Care sunt, că ei trăiesc. Și sunt, data. de fapt, da, sigur da, sunt în acel <laughs> loc. Eu ziceam cum erau la noi aici. <laughs> da, da, da. Erau nemulțumiți, dar nu simțeau că au instrumente pentru a uh, să gestioneze. Și discut foarte mult că sunt președintele la Comisia de afaceri Europene și la Ape NATO și merg la ambasade, discut cu asociațiile noastre cu oameni, uh -huh. găsesc oameni uh, minunați care spun mereu despre acest sentiment. De ce ați plecat? Discutăm de foarte uh -huh. mult și încearcă ei să explice de ce au plecat. Da, e, e, e, o, e o, o dovadă a unei lipsă de încredere în viitor și de speranță. Și, și exact în instrumentele lor pe care le aveau la dispoziție pentru ca asta să se lupte cu lumea. Că uneori ni se pare, uh, se uh -huh. mai spunea, care este nedrept, după părerea mea. Dar a venit la un moment dat un paradigmă din afară Că cei buni au plecat și au rămas doar cei fără instrumente Nu este adevărat Au rămas și buni și au rămas și oameni mm -hmm. fără instrumente Au plecat și mm -hmm. buni și oameni fără speranță Și fără uh, instrumente de a se lupta uh, la noi Care este motivul pentru care Sau cum vedeți faptul că există în România În momentul ăsta o zonă antreprenorială Foarte vie, foarte creativă Cu resurse cu Care um, construiește altceva care are, care are capacitatea de a proiecta un viitor și de a construi și de a aduce în jur bani, energie, echipe, oameni. Adică nu e la fel de mare ca în alte state dezvoltate, pătura asta antreprenorială, dar uh, ea există. Și nu numai, și zona de corporații este o zonă cu, cu multă putere individuală. E o schimbare de generații și mm. noi vom avea numai vești bune în viitor cu privire la asta. Am fost în, în ultima perioadă în mai multe. Am văzut, de exemplu, o întreprindere în Tulcea, în județul Tulcea, unde este mai multă agricultură, este delta, mm -hmm. este turism, cu în care doi tineri, o familie au construit... O fabrică imensă, se luptă deja pe piața mare, uh -huh. unul s-a dus la studii în Statele Unite și a făcut în industria alimentară, chimie alimentară uh -huh. și alte lucruri, celălalt a rămas antreprenor aici și au o, o fabrică imensă, un proiect imens legat de uh, panificație, de construiesc ceea ce ne tot plângem noi că primim luat, de exemplu congelat da, din da, da, da, da. ei, fac asta uh -huh. și trimit în lume, o fabrică robotizată uh, totalmente. Uh -huh. Un exemplu, e un exemplu, din de doi copii care au pornit uh, de jos dintr-un județ care nu este e, nici e, Cluj, e, nici e, București. cum apar? Ca să, dacă pot să Sunt... întreb așa, care, care este explicația pentru care percepția generală este că nu avem nicio putere asupra viitorului și totuși, cum apar Acum, care noi, e explicația pentru... În, în primul rând, acești oameni au, și am văzut și alți antreprenori, nu mă Absolut, gândesc numai la ei, nu i-am test, testat ca să vedem ce credeți despre viitor, dar au încredere Aha. mai mare în viitor, cu siguranță. Da. Uh, au încredere în resursa lor, au încredere și sentimentul că uh, România uh, poate să aibă o carieră istorică, să spunem uh -huh. așa, au un traseu istoric. Eu Mi-am mi -am schimbat și eu, am, am trecut prin pesimism, prin optimism, da. ca sociolog, am, am fost influențat poate și de opinia publică, dacă toată ziua studiez opinia publică te influențează acest lucru, dar mai ales în ultima perioadă, plecând în Parlamentul European înainte, după aceea acum la NATO și în zona asta, am văzut țările mici, țările baltice, am văzut țări micuțe din Europa și am avut sentimentul măreției României. În sensul că uh, am văzut că se poate. Aceste țări micuțe uh -huh. deveneau exemple, uh, uh, deveneau uh, uh, ce, țări active. Ceea ce m-a deranjat și mă deranjează de cel mai mult și acum este uh, faptul că noi nu ne asumăm un destin. Nu sunt Cioranian. Cioranian spunea că măcar în Balcani ar trebui să facem ceva, dar scria asta în 1933, dacă nu mă înșel, da. în jurnalul lui uh, sau în schimbarea la fața României. Dar uh, eu cred că România, uh, cu o nouă generație. Uh -huh. această generație de antreprenori. Sper că acești oameni își vor găsi un, un, o, o reflexie și în zona politică. Adică uh -huh. cred că acești oameni ar putea să schimbe uh, destinul României. Este nevoie însă uh, și de alte lucruri. Eu au nevoie de niște inele de legătură între ei și politică și managementul uh -huh. politic. Adică am avea nevoie de o presă cinstită și de o presă care să uh -huh. facă... Uh, o, o cultură să construiască o cultură civică pentru că problema noastră este următoarea avem vreo 7% să spunem dintre oameni care sunt angrenați în activității de civism forme de civism, forme de civism ți le alegi singur în funcție de emoțiile ta, da, de da, tale, de pasiunile da. tale de viziunea ta despre viitor avem 7% în Germania sau în Franța sunt 70% deci lipsește această legătură dintre acești întreprinzători, care sunt niște feți frumoși, dar care sunt izolați. În, uh, pentru că ați vorbit de da, da, da. 20 de ani sau de când faceți interviuri cu antreprenori deci. și uh, ce vă spune lupta lor uh, la ministere, pentru că cu un proiect în care n-a crezut nimeni, cum au fost respinși, cum au făcut. Dar această nebunie uh, frumoasă pe care o au cei care au încredere yes, în sine... Sunt niște excepții... Legătura asta ne uh -huh. lipsește, Legătura. pentru că uh -huh. da, o societate civilă activă ar face o presiune foarte mare asupra vieții politice uh -huh. și atunci am avea și uh, o altă viață uh, politică, pentru că aici este vorba de nevoia uh, de a avea conștiința faptului că nici în competiție internațională, nici în competiție națională uh, nu poți fără să proiectezi o anumită forță uh, în viitor. Să-ți faci un proiect, să alegi niște priorități Pentru viitor uh -huh. și să le respecti um, Pentru că um, Ne apropiem de finalul De finalul conversației uh, Mi se tot Învârt în cap uh, două lucruri Și um, Unul pe care l-am am zis, o să, o să, o să, zis că O să vă întreb Și cred că e important de menționat Măcar ideea asta de conceptul Pe care noi îl avem Legat de competiție și individualism care sunt uh, concepte fundamental vestice, dar care traduse în, în sociologie în România și cercetate nu arată neapărat ca în vest. Și aș vrea să spuneți câteva cuvinte. Uh, și al doilea lucru pe care vreau la final să-l vorbim în câteva minute este um, cum credeți, de unde credeți că începem să reconstruim capacitatea noastră de a... Um, avea încredere, de, de a avea încredere și putere legat de viitor. Sunt două lucruri conexate. Mm -hmm. în, în primul rând, în modul în care ne raportăm la competiție în România, este din nefericire unul mai degrabă conflictualist. Mm. Noi transformăm orice competiție în conflict, în, într-o o, rupere a relației cu celălalt. Asta și pentru că și aici este de înțeles, pentru că am avut competiții falsificate înainte de 89. Lumea nu credea într-o competiție reală înainte de 89. După Revoluție a fost o degringoladă cu privire la aceste lucruri, pentru că, pe de o parte, a fost capitalul moștenit de dinainte de 89. Eu am făcut un studiu în 1996 privind antreprenoriatul agricol. Și mă aduc aminte că jumătate dintre cei care erau antreprenori în agricultură primul lucru care l-am făcut noi după Revoluție, mai performant, pentru că pământul și natura ne sprijinea să facem asta, erau cei care au avut înainte de 89. Șefi de CAP-uri, membrii de partid, uh -huh. șefi de asta din a partidii. Nu a N-a fost competiție. un lucru rău, că a fost o posibilitate uh -huh. de, a, de a avea o mică continuitate, dar pe de altă parte ne-a distrus conceptul de competiție leală, loială, uh -huh. o competiție reală. Uh -huh. Apoi, modalitatea în care falsificăm criteriile de meritocrație și acum preluăm da, din vest individualism. Da, primind din vest și ceea ce nu este bine pentru că noi putem alege societatea occidentală ne dă multe tablouri de valori și noi putem alege de acolo, putem alege, nu ne impune nimeni Asta sunt, eu o prostie din asta că noi suntem o colonie și toată lumea nu, putem să alegem, dar ce am ales alegem de exemplu să nu-i traumatizăm pe copii să, le dăm note, să nu le dăm note că îi traumatizează atunci nu i-am pregătit pentru adevărata competiție uh -huh. am văzut acum, le-am dat o greșeală dăm 30% dintr-o clasă, burse de merit când totul se distribuie gaussian, noi știm asta, când nu poate unul cu nota 2 să ia bursă de merit, așa. deci falsificăm în fiecare zi competiția, pentru că este, avem diverse relații, pentru că sunt diverse motive pentru care... Și conceptul noi de individualism. Și falsificăm competiția. Pentru că avem un tip de individualism autarhic, un individualism neproductiv, da. care ține până la urmă numai de uh, masajul eului și de a aduna în, în, uh, în jurul individului. Nu, nu redistribuim nimic în relație. Vorbeam la început despre încrederea în celălalt. Încrederea în celălalt este o formă de a da pentru, uh, ca să construiești o relație, să construiești mai, mai departe. Ori noi în acest moment nu reușim să facem asta. Și uh, acest tip de individualism posesiv acesta dăunează foarte mult, dăunează și competiție uhum. Și ceea ce spuneam la un moment dat, nu putem face echipe, nu putem face coaliții. Coalițiile care am făcut în politică au căzut toate. Și Patrolaterul Roșu s-a stricat de după în 90, prima încercare de coaliție. Uhum. Pentru că uh, nu putem vedea viitor Nu putem vedea uh, ce se acumulează în, uh, în viitor Din colaborarea noastră uh -huh. Vedem numai partea uh, negativă E o concentrare pe și pe ce am eu Și pe interesele mele mai degrabă de, de, Decât pe ce putem construi în, un, Unde vrem să ajungem împreună Jocul cu suma nu ne ucide societatea noastră Vrem mereu uh -huh. uh, să credem mereu Că ceea ce câștigă unul pierde celălalt pe când aici nu este vorba de competiție întotdeauna, dintr-o competiție mari. serioasă, adevărată, reală, se, se pot naște viitoare forme de solidaritate și se naște o nouă valoare uh -huh. din competiție. Ori Noi am încercat să păcălim întotdeauna competiția. Dacă ar fi să, dacă ar fi să vă gândiți, și asta la nivel individual, că nu avem control asupra societății ca idee, dar dacă ar fi să vă gândiți la nivel individual, la de unde pleacă? Reconstruirea relației noastre cu viitorul, ce ți spune? Sunt câteva lucruri care sunt foarte importante și cred că le pot sintetiza foarte scurt. În primul rând, pentru a ne reconstrui relația cu viitorul, ar trebui să avem o relație foarte bună cu prezentul. A însemna să fim prezenți. Asta este primul lucru. Adică să fim prezenți atunci când se votează, să ne ducem, indiferent că votăm cu cineva care știm sigur că nu va câștiga. Să încercăm să facem un business, avem cea mai mică intenție de antreprenoriat și am văzut și motivele pentru care oamenii spun că nu ar putea să facă un business, erau vreo 8% care spun că s-ar gândi la o afacere, e foarte puțin. Pentru că știți că din 10 afaceri rezistă una sau nu știu da, două din 10 da. în statistia. Și motivele statistia. sunt legate de lipsa de control și, și motivele de faptul sunt că legate, nu la ei puterea. Sunt niște motive tâmpite în unele situații. De exemplu, sunt, nu avem uh, relații, uh, așa, nu am informații destule. Păi bun, n-ai informații despre bine, dar du-te și caută că sunt peste tot. Nu am uh, o uh, echipă cu care să fac. Uh, așa. Sunt aia că nu am bani. Bun, aia este explicabilă, dar și acolo te duse, ei un credit dacă ai uh, asta, pentru că în face, afaceri nu s-au făcut din banii moșteniți, da, ce da. s-au făcut din, din credite. Deci, acest lucru este important odată. De relația cu prezentul. Cu prezentul. Asta este foarte importantă și activism în acest sens. Uh -huh. Apoi, uh, spuneam, aș face uh, o educație și le-aș spune copiilor mei și uh, aș face un program educațional uh, pentru uh, creșterea sociabilității și uh, pentru a să crește capacitatea relațională a individului. Uh -huh. Asta este foarte important pentru că noi avem niște blocaje emoționale. Uh, sunt proiecte și cercetări legate de bullying. Am făcut și o cercetări legate de bullying din școală. Uh, din păcate, uh, școala noastră nu reușește să uh, îi aducă pe toți copiii la o stare de comunicare. Încă se vede foarte bine ierarhizarea în funcție de banii părinților, încă în funcție de cum se îmbracă. Spunea soția mea este profesoară și Vorbea cu o, o colegă care era, se plângea că nu și poate trimite copilul la școală pentru că nu are uh, fili plain, uh, niște ghete extraordinare și uh, nu știu ce haine. Și atunci a căutat căuta soluții să aducă falsuri din China. Să caute pe piața neagră să aducă falsuri din China pentru ca să poată rezista copilul presiunii celor, celorlalți. Uh -huh. Deci re, încercarea de a îi face pe oameni să relaționeze. Să înțeleagă că celălalt nu este infernul, cum spunea Jean Paul Sartre sau nu știu care... Celălalt nu este infernul, celălalt este un alt ego, este un alt noi cu care putem să construim. Să nu mai punem accentul pe eu, mă enervează întotdeauna când îi văd pe cei care, politicieni în discursuri, astea e o paradigmă deja, dar care spun totdeauna eu. Îți dau, vă ofer, să pun accentul pe noi. Deci subiectul ar trebui să fie noi și dacă am vorbit mai mult cu noi decât cu eu, sunt sigur că am reușit să ne refacem și relația cu viitorul. Și în fine, un singur lucru care este foarte important, să crești sentimentul puterii individului, a societății și a țării. Să terminăm cu autoflagelarea asta continuă, uh -huh. după care noi nimic nu se face bun, noi suntem niște actorii care suntem dominați, că nu vom face niciodată nimic, că n-ai nicio forță, că numai Dumnezeu poate hotărâi... Dumnezeu are partea lui de, de sprijin. Pentru de un noroc pe lumea asta. Dar... Da. Uh, acest lucru. Că deci să vedem mai degrabă lucrurile care ne-au ieșit, lucrurile unde am face putut. o educație pozitivă. Mm -hmm. Nu cred că, așa cum sunt unii care cred că putem să facem o presă roz în care trebuie să spunem lucrurile bune. Nu ajută cu nimic uh -huh. asta. Nu trebuie să-i ferim pe oameni de competiție. Nu trebuie să-i ferim de lucrurile uh, greșite. Uh -huh. Dar uh, mai este un lucru și asta îl, îl spunea Mircea Mică, prietenul meu, uh, legat de um, reflexie. Asta este poate cel mai important lucru. Să renunțăm măcar pentru o oră pe zi în a reacționa la altceva. A fi mereu într-un ping-pong cu ceilalți, cu ce primim mesaje din afară. Să ne gândim la noi înșine. Să trimitem mesaje de la noi spre interiorul nostru. Să scoatem mesaje din interiorul nostru spre mm. mintea noastră. Și atunci crește capacitatea de reziență a individului. Crește forța lui. Crește forța identității. Oamenii care reușesc să se împace cu sine, se împacă cu prezentul, se împacă și cu viitorul. Mm. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mulțumesc conversație și, și pentru că ați acceptat discuția asta despre cum ne reconstruim relația cu viitorul. Mulțumesc și eu, a fost o mare plăcere să ne gândim la viitor, pentru că spuneam, nu, nu vorbește despre viitor și se gândește foarte puțin. Da, poate că începem o conversație mai largă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!